California Dreamen. Attól, hogy szeretik Stent, még nem fogják rögtön kitárni előtte az ajtót. Dan Kopaloff, a Marvel filmes ügynöke az 1980-as évek közepén. A Dell 1987 novemberében kiadott az Egyesült Államokban egy The Pleasure Place, a kép Alota című fülletregényt. Ránézésre az olyan nagy sikerű szerzők műveire hasonlított, mint Harold Robbins vagy lee barátja Judith Kranz, Steve Krantz producer felesége. De ezt a regényt, amely meglehetősen szépen fogyott, egy első könyves szerző írta, Joan Lee. Férje emlékei szerint Joan többé kevésbé hirtelen ötlettől vezérelve írta meg a könyvet, amelyet aztán Lee mutatott meg Jonathan Dahlger ügynöknek. Dogger eladta a jogokat, a könyv pedig megjelent, így Joan lett az első és egyetlen lijék közül, akinek kiadták egy prózai művét. A kizárólag puha fedeles változatban megjelenő könyv borítóján a következő promóciós szöveg állt, valami oknál fogva mindegyik szó nagybetűvel kezdődött. Pompázatos, érzéki, veszélyesen csábító, üdv a világ legfényűzőbb óceánjáróján. A könyv ajánlása részben így szólt. Lányomnak, Joannek, aki megadta a kezdőlökést, és férjemnek, stennek, aki végig mellettem állt. A regény egyik főszereplője ugyanazt a nevet kapta, mint Stan és Joan kis kisbabája, Jen. Joan további két regényt írt, de nem sietett kiadni őket, mert nem kellett a féle űrt betöltenem velük. Stan mellett sosem volt ilyen igényem. Így hát legalább a család egyik tagja elmondhatta magáról, hogy megjelent egy regénye. Ami Stan Lee-t illeti, úgy tűnt élete és karrierje megragadt egy nem feltétlenül unalmas, és mint látni fogjuk, konfliktusoktól sem mentes területen, ami akár egész hátra levő életét is meghatározhatta. Most, hogy Mike Hobsonnak és Tom Defalco-nak köszönhetően simán mentek a dolgok a Marvelnél, többnyire a shooter évekre jellemző drámák nélkül, Lee szerint dönthette el, hogy mennyi képregényes munkát vállal magára. Továbbra is igyekezett például más médiumokban márveles projekteket megvalósítani, rendszeresen utazott képregényes és egyéb rendezvényekre a Marvel népszerűsítése céljából, és úgy általában véve a kiadó, jószolgálati nagyköveteként tevékenykedett. A New World-nek ez így megfelelt, még ha nem is vették különösebben komolyan lít. Sten nincs a belső körben, mert nem fontos, mondta a New World egyik vezetője. Nem partner, nincs szavazata, de olyan volt, mint egy pitbull. Egyszerűen nem akart kiszállni. Lesz vajon lének még egy olyan mindent újraíró dobása, mint az 1960-as és 70-es években? Talán igen, talán nem. Akárhogy is meglehetősen szép alkotói karriert tudhatott maga mögött, szebbet, mint a legtöbben, legyen szó akár a legelszántabbakról és a legtehetségesebbekről. 1987-ben betöltötte a 64-et, és esze ágában sem volt visszavonulni. Jól megfizették a munkájáért és kényelmes életet élt érdekes munkatársakkal, jó barátokkal és annak lehetőségével, hogy a következő ötlete lesz az a bizonyos, amely majd ismét megváltoztatja a világot. Rosszabbul is alakulhattak volna a dolgok, később pedig alakultak is, de akkoriban még nem. 1988-ban Lee és a francia képregényikon Möbiusz, Jean Giraud, művész neve, együttműködött egy kétrészes példabeszéd, Parable, című ezüst utazó történeten, amely elnyerte a legjobb minisorozatnak járó Eisner díjat. A Marvel módszerrel, vagyis Lee hatoldalas stóriából készült, és valóban példabeszéd volt, amelyet az olvasók szabadon értelmezhettek. A Marvel kontinuitásához csak lazán kapcsolódó történetben Galactus visszatér a Földre, és ugyan tartja magát korábbi ígéretéhez, miszerint nem fajja fel a bolygót, Istennek nyilvánítja magát. Óriási felfordulást okoz, amikor kihirdeti, hogy minden törvény és szabály érvényét vesztette, és az emberek bármiféle korlátozás nélkül önző módon cselekedhetnek. A bolygó a terveinek megfelelően káoszba zuhan. Mivel megeskedték, hogy nem emészti fel a földet, puszta rossz indulatból elhatározza, hogy megkeseríti a bolygó lakóinak életét. Ez egy érdekes tematikai újdonság létől, gonosztevői általában valamilyen konkrét cél, pénz, hatalom, szerelem, túlélés érdekében cselekedtek. Galactus kicsinyessége, nihilistáb koncepció volt Li korábban írt rossz fiúi motivációihoz képest. Az utazó belép a történetbe, és közli, hogy Galactus messze nem Isten, keresztül húzva ezzel egykori ura számításait. Csak hogy az emberek ekkor magát az utazót nyilvánítják Istenné, akit báványozniuk kell. Szerephez jut egy korrupt, vagy talán tévképzetes, tévés hittérítő is, aki a maga hasznára akarja fordítani Galactus nihilista viselkedését, amivel Lee, mintha a legjobb esetben is merő butaságként ítélné el a vallást. Az istenként éltetett utazó kifakad. Tiszta őrület! Úgy szomjazzák az irányítást, ahogy gyermek szomjazza az anyatejét. Biztosan ezért kerülnek annyiszor zsarnokok és önkényúrak hatalomra. Miért nem értik meg, hogy a legigazibb hit, ha önmagában hisz az ember? Miért keresnek kétségbe esettem valakit, aki utat mutat nekik? Az utazó elutasítja a szerepet, amelyel az emberek felruházták és felszáll a magasba. Galaktus régi ítéletének megfelelően továbbra sem hagyhatja el a föld atmoszféráját. Ahol akár csak Lee, Godwoke című költeményének istene az emberiség ostobaságát fájlalja, és végül eldobja magától az istenné vállás lehetőségét, hogy az emberiség saját erőből emelkedhessen felül a problémáin egy bármiféle isten, legyen az akár ő maga iránti szolgai hűség kényszere nélkül. Az utazót akkor látjuk utoljára, amikor szomorúan monologizálva áll a lebegő deszkáján. Ismerem a győzelem magasztos érzését, ahogy a vereség mardosó fájdalmát is. Mégis örökké kutatom majd az értelem szigetét az tengerében, amit földnek nevezünk. Mert a legszörnyűbb végzet a számtalan világ és végtelen csillag között az örökös magány. Nuhali no, nem volt egyedül Los Angelesben, a példabeszéd értelmezhető egyfajta szomorkodásként is, amiért már közel egy évtizedet töltött el az angyalok városában, és még mindig nem sikerült befuttatnia a Marvelt vagy saját magát. Továbbra is kereste az értelem szigetét az emberek által Hollywoodnak nevezett tengerében. Az 1980-as évek szórakoztatóiparában eltöltött idejéről szóló beszámolók valóban egy magányos küldetést végző embert ábrázolnak, aki sehogy sem tudja meggyőzni az illetékeseket, hogy teljes melszélességgel álljanak be a Marvel hősei vagy stelli ötletei mögé. Különösen frusztrálhatta, hogy a Marvel egy filmes és tévés vállalat tulajdonában állt, mégsem kezdtek semmit a karaktereivel. Bármennyire élvezte is Lee az utazó képregény megírását, és a közös munkát a legendás möbius valószínűleg jobban örült volna, ha emellett vagy akár ehelyett egy nagy költségvetésű filmen dolgozhat. Legyen az akár Marveles, akár bármi más. 1989. januárjában nem sokkal a példabeszéd megjelenése után a McAndrews and Forbes csoport befektetője, Ronald Perlman Megvette a Marvelt a New amely kezdett pénzügyi szempontból zátonyra futni. Perlman kijelentette, hogy a Marvel lesz a következő Disney. Lee fizetését, anélkül, hogy kérte volna, meg Végre úgy tűnt, a cég olyas valaki kezében van, aki líhez hasonlóan képzeli el a jövőt. Június 23-án bemutatták az első Batman filmet Michael Keatonnal a Sötét Lovak szerepében. Népszerűsége még az 1978-as Supermennél és 80-as folytatásánál is jobban felvitte a Marvel és a DC karaktereinek potenciális filmes értékét, valamint fellendítette mindkét vállalat merchandise üzletét is. A képregényekkel kapcsolatos termékek iránti kereslet hirtelen az egekbe szökött. A hollywoodi labirintusban sikeresen navigáló kevés Marvel karakter egyike, a hihetetlen Hulk, az NBC 1989-es tévéfilmje, a Hulk a bíróságon, The Trial of the Incredible Hulk sztárja volt. Ebben kapta kaptali az első élő szereplős, szöveg nélküli kameóját, egy elképzelt tárgyalótermi jelenet esküttyeként. 1990-ben aztán felbukkant egy képregényszerkesztő rövid szöveges szerepében barátja, Larry Cohen kultrendező, Szirénázó halál, The Ambulance című filmjében is. Ugyanabban az évben megjelent egy hírhet interjú Jack Kirbyvel a The Comic Journalban. Kirby lényegében azt állította, hogy egymaga alkotta a Marvel összes karakterét, lépedig csak egy felmagasztalt irodasegéd, Martin Goodman kifutó fiúja volt. Ezt az interjút még Körbi hűtámogatói is túlzásnak tartották. Lee ilyen szintű nyilvános ócsárlására Körbi még sosem ragadtatta magát. De amíg a benfentesek szenvedélyesen reagáltak Körbi és a Marvel színfalak mögött zajló verbális és miha jogi csatájára, a képregények vásárlóit bárkivel szimpatizáltak is az ügyben, és bármennyire érdekelte vagy nem érdekelte őket, hogy Kim mit csinált pontosan 30 évvel korábban, különösebben nem hatotta meg a dolog. A Marvel kiadványainak példányszámai történelmi magasságokba emelkedtek. Az olyan népszerű fiatal rajzolók, mint Todd McFarlane, Jim Lee és Rob Liefeld, illetve részben a képregényre befektetésként tekintő spekulánsok piaca révén a Marvel eladásai évről évre kétszámjegyű százalékkal ugrottak meg. Most, hogy a szerkesztők kaptak némi részesedést az általuk felügyelt képregények bevételeiből, ők is komoly extra bevételre tehettek szert mivel De Falco a fejébe vette, hogy a tehetséges szerkesztők épp olyan értékesek a cég számára, mint a márkanévnek számító alkotók, szerződésekkel kötötték őket a Marvelhez. Perelman vállalata 1991 nyarán tőzsdére vitte a márvelt, és a részvény ára az egekbe szökött. Amikor bejelentették, hogy Hollywood legmenőbb rendezője a Terminátor a halálosztóval, The Terminator elhíresült James Cameron aláírt egy pókember filmhez amelyben a hasonló a menő Arnold Schwarzenegger készült eljátszani az egyik gonosz tevő szerepét, már szinte izzottak a részfények, és a Marvel azon karakterei is hasonlóképpen kívánatosá váltak, akiket Lee régóta próbált eladni pont az ilyen grandiózus projektekhez. Szintén 1991-ben megfelelén otthagyta a Marvelt egy defákóval és jelen sorok írójával, a pókember képlegények akkori szerkesztőjével, Folytatott szerkesztői vitája miatt, majd ennek következtében sorra távoztak a cég legsikeresebb alkotói, akik hamarosan elindították saját kiadójukat, az Image comics abból a pénzből, amelyet a milliós példányszámú képregényeik utáni részesedésből gyűjtöttek össze. Ez a jelenség idővel megrengette a Marvelt és a képregényipar egészét. Stanley még ebben az évben elindított egy Marveltől független filmprodukciós céget Peter Birstettel, a New World egykori vezetőjével és képregényes ügynökével. Első projektjük a The Comic Book Greats, a képregények nagyjai, lee az iparág egykori és akkori nagyágyúival készített videóinterjú sorozata volt, amelyet videóforgalmazásra adtak el. Az interjú alanyok között Lee olyan barátai bukkantak fel, mint Will Eisner, akivel Lee könnyedén szót értett, Batman társalkotója Bob Kane, és a betegeskedő Harvey Kurtzman, aki a Mad Magazine másik legendájával, Jack Davissel együtt jelent meg. Bár a Marvelt ott hagyta, McFarlane is feltűnt az egyik epizódban Lee Field társaságában, John Romita senior és junior is vállalta a szereplést. Az interjúk általában informatívak és éles látóak voltak, a rajzolók pedig mindegyik epizódban a kamera előtt rajzoltak, miközben Lee érdekfeszítő beszélgetést folytatott velük, olykor a saját hírnevét gúnyolta, és azzal viccelődött, hogy interjúztatóként részben őt illeti a szeme előtt készülő karakter szerzőjoga. Noha nem volt különösebben rátermett moderátor és riporter, Lee kétségkívül rengeteget fejlődött a John Bussemával készített How to Video óta. Szerkesztői, művészeti igazgatói és írói képességei, valamint sok éves tapasztalata és háttértudása révén csupa izgalmas kérdést tudott feltenni. 1992-ben a DC Superman sorozataiban futó Superman halála, Death of Superman című sztori felrobbantotta a médiát és letarolta a piacot. A spekulánsok több példányt is vásároltak az acélember, végül ideiglenesnek bizonyuló, halálát elmesélő számból. Úgy gondolták, hogy a karakter örökre halott marad így, a kereslet kínálat törvénye ellenére pár év múlva majd egyetemre küldhetik a gyerekeiket a képregények újraeladásából származó pénzből. Ugyanígy felvásárolták a történet egyéb számait és az akkori képregényipar sok hasonló, speciális kiadványát is. A következő pár évben a kiadói döntéseket a közönség tévképzete befolyásolta, a különleges eseményeknek számító képregények, az elképzelés szerint a jövőben csak növekvő értékéről, minek következtében a képregénypiac olyan súlyos károkat szenvedett, amiből már sosem tudott teljesen felépülni. Kiadók és kiskereskedések tűntek el, emberek veszítették el a megélhetésüket. Lee akaratlanul is szerepet játszott ebben a befektetési ciklusban. 1992-ben ünnepelték az 1962-es Amazing Fantasy 15. számában debütáló pókember 30. évfordulóját. Az esorok sorok írója által szerkesztett csodálatos pókember 365. számában ugyanúgy augusztusi borítódátummal jelent meg, mint az Amazing Fantasy 15. száma három évtizeddel korábban. A fősztori Peter Parker halott szüleinek állítólagos visszatéréséről szólt. Az egyéb történetek közé tartozott az I Remember Gwen, emlékszem Gwenre, és Tom DeFalco ötlete alapján Stanley Lee forgatókönyvéből Romita szenior rajzaival. Lee és Romita új közös munkája komoly hírverés csapott a képregénynek, úgy döntöttek, hogy a jubileum alkalmából hologramos borítót készítettnek pókember 3 képével, amelyet Romita rajzára alapoztak. Különleges ünnepi kiadványnak szánták. Innen nézve az I Remember Gwen egy megható, nosztalgikus, jól kidolgozott sztori, amely hozzájárult a füzet kivételes ünnepi jellegéhez. Az iparágat eluraló képregény spekulációk hatására azonban a kiadó vezetés végül úgy döntött, hogy mind a négy havi pókember sorozat aktuális számát hologramos borítóval adják ki. A különleges borítókkal felturbózott füzetek sikere egyes értékesítési és marketingvezetők számára elég alapot teremtett ahhoz, hogy a következő pár évben harmadgyenge ürügyekkel üres promóciós fogásokat vessenek be, és jelentősen felverjék a képregények árát. Ez a taktika az egész iparágban elterjedt, és végül jelentősen hozzájárult a képregény piac válságához, amelyet Lee is megérzett a saját bőrén. 1992-ben történt egy másik jelentős haláleset is, méghozzá a való életben. Június 6-án, 84 éves korában, Floridában elhunyt Martin Goodman. Húsz év telt el azóta, hogy otthagyta a marvel 2006-ban Lee azt mondta róla, azt hiszem, Martin minden idők egyik legnagyszerűbb kiadója lehetett volna, ha kicsit ambíciózusabb. De ő nem akart Benet Kerf lenni. Vagy Hugh Hefner. Közben kitűzték őszre a Fox Kids X-Men sorozatának premierjét, Ezen még a New World idején kezdték meg a munkát. A szériát Margaret Laws a Fox Kids elnöke és Lee régi barátja és támogatója hagyta jóvá. Ugyanez a Fox Kids adott otthonta rendkívül nagyra tartott Batman a sorozatnak, Batman the Animated Series is. Ahogy az X-Men során e Eric Levald írta, 2017-es Previously on X-Men The Making of an Animated Series az X-Men korábbi részeiből egy animációs sorozat készítése című könyvében olyan sorozattal akart előállni, amely minőségében és kifinomultságában legalábbis egy szinten áll a Batman a rajzfilm sorozattal. Elméletileg Lee is ugyanilyen ambíciókat dédelgetett magában. Az Excelsiorban felidézte a korai Hollywoodi próbálkozásai közül egy 1981-es találkozóját, amely során egy stúdióvezetőnek próbált animációs ötleteket eladni. A nő megkérdezte tőle, mit gondol a TV csatornákon akkoriban futó rajzfilmekről. Li azt mondta, szerinte tele vannak mesterkélt és rajzfilmes dialógusokkal, mire a stúdiófejes így válaszolt. Nem akarjuk, hogy a sorozataink beszélő fejekből álljanak. Lee erre azzal reagált, hogy nem beszélő fejeket akar látni, csak szeretné, ha jobban megírnák a történethez szükséges dialógusokat. A nő megismételte, hogy nem akar beszélő fejeket. Ugyanannak a körnek a sokadik megtétele után Lee rájött, hogy a stúdióvezetőnek megingadhatatlan elképzelése van arról, hogy milyennek kell lennie egy jó és vagy nem érdekli őt a mondani valója, vagy nem képes megérteni. Lee kifinomultabb animációra vonatkozó kérelmei így, süket fülekre találtak. 11 évvel később, amikor vezetőproducerként dolgozott az X-Men sorozaton, mások mégis benne látták a rajzfilmek minőségi szint lépésének útjában álló akadályt. Lee volt szavaival, fogalmam sem volt róla, milyen elszánt tud lenni Stan. Kezdettől fogva teljesen meg akarta változtatni a sorozat hangvételét és történetvezetését. Stan, aki képregényben 1964 óta nem írt x men mindenképpen maga akarta meghatározni a sorozat irányát. Ree szerette volna maga bevezetni és narrálni az összes epizódot, ahogyan azt a Spider-Man and His Amazing Friends, Pókember és a csodás barátai esetében is tette. Livold azonban úgy érezte, ide más megközelítés kell. Figyelmen kívül hagyta Lee bordokra írt terjengős jegyzeteit, és ezzel rettenedesen feldühítette. Végül Will Monio, Lee barátja és a sorozat egyik rajzolója békítette ki őket. Lee Vold szeretett fesztiválként jellemezte az ezt követően uralkodó hangulatot, majd hozzátette, hogy a sikeres premier után egyetlen szót sem hallottam stan -től a kapcsolatos esetleges problémáiról. Sőt, mint mondta, Stan és én vígan dolgoztunk együtt az X-Men után pár másik projekten is, és mindig nagyra tartottam a történetmesélési ösztönét. Jól jön az ilyesmi egy megbeszélésen, ahol gyakran csupa piackutató és értékesítő vesz részt. Ami illeti, ő így nyilatkozott erről Tom de Falcónak, a Comics Creators on X-Men az X-Men képregényalkotói című könyvben. Emlékszem, beszéltem Erik livaldal, a sztori editorral. Az első forgatókönyvéről volt szó, és nekem valami nem tetszett benne. Egy darabig vitatkoztunk rajta, de végül megegyezésre jutottunk. Erik és én később jó barátok lettünk, és évekkel később más projekteken is dolgoztunk együtt. Szintén 1992-ben a Fox Kids John Semper Jr. producerrel, íróval és dramaturgal dolgozni kezdett egy animációs pókember sorozaton, amely végül 1994-ben debütált. Lee pedig ismét olyan emberekkel kezdett hosszas kötélhúzásba, akik a maguk módján mind csak hülyen akarták adaptálni a karaktert. Lee volt ebből akkor kapott tízelítőt, amikor az X-Men és a pókember sorozatok crossoverén két közös epizódján dolgozott. Ha az X-Men helyes irányának belővését konfliktusokkal terheltnek nevezzük, akkor a pókember kész világháború volt. John Semper kidolgozott egy módszert arra nézve, hogyan kezeljék a sorozat irányításáért egymással hadakozó feleket. Avi Arad és Stelly a Marveltől, Sidney Ivanter a Foxtól és Bob Richardson rendező. Minnyájukat leültette egy irodában, majd felolvasta nekik a forgatókönyv egy dialógusát vagy cselekmény elemét. Ezt vagy mindenkinek jóvá kellett hagynia, vagy addig kellett változtatni rajta, amíg tényleg mindenki jóvá hagyta. Ugyanakkor Szemper emlékei szerint Lee elveszíteni az érdeklődését, ahogy reális esély mutatkozott Cameron Pókember filmjének megvalósulására. Erik sorozatába Stan sokkal mélyebben belefolyt. Mire eljött az Én sorozatom ideje, már a célegyenesbe fordult a Jim Cameron film. Nagyobb dolgok voltak készülőben, és Sten, akivel korábban sikeres munkakapcsolatot ápoltunk, nagyon bízott bennem. Szerintem Sten azért választott engem apókemberhez, mert tudta a Marvel Productions-nél végzett közös munkánk alapján, hogy elbírok vele, tudta, hogy értem a karakter mechanizmusát. Szerintem Sten inkább azért folyt bele a dologba, mert Avi belerángatta, nem azért, mert ő maga bele akart folyni. Rá ugyanis közben felfigyelt a filmipar, és ott volt az egész Cameron dolog, és... Nem hiszem, hogy egy animációs projekt olyan fontos lett volna neki, mint mondjuk tíz évvel korábban. Egy nap azt mondta nekem, nézd, én nem igazán akarok részt venni ebben a sorozatban, ezért vettelek fel. Olyas valakit vettem fel, aki szerintem meg tudja csinálni a sorozatot. A pókember sorozat első évadában komoly szerepet vállalt. Végig kivette a részét a történetvezetésből, érezhető a kéznyoma az egész első évadon. De aztán ennyi volt, kész, nem akart többet foglalkozni vele. Avi azért akarta, hogy Stan benne legyen a pókember sorozatban, mert mindenki úgy volt vele, hogy ő a gurú. Ő kell ahhoz, hogy jó legyen. Úgy, hogy amikor felolvasásokat tartottunk a forgatókönyvből, Stannek mindig ott kellett lennie. Egyszer írok egy komplett színdarabot az egyik maratoni felolvasásunkról. Ezek voltak a világ legjobb megbeszélései. És ha 1992 nem lett volna már így is elég eseménydús Lee-nek az I Remember Gwent című túl is megszaporodtak a képregényes teendői. Legkésőbb a The Monster Maker Reznének írt forgatókönyve óta Lee fokozott érdeklődéssel kísérte a környezetszennyezéssel kapcsolatos ügyeket. Legkésőbb a The Monster Maker Reznének írt forgatókönyve óta Lee fokozott érdeklődéssel kísérte a környezetszennyezéssel kapcsolatos ügyeket. 1992-ben végül úgy döntött, a téma olyannyira aktuális, hogy írnia kell egy képregényt, vagy akár egy egész termékvonalat, egy disztopikus jövőről, amelyben a földet tönkretette a környezetszennyezés, a szemetesként dolgozók pedig elengedhetetlenek a társadalom fennmaradásához. Lee, egy redbíró bíró jellegű, Judge Dread közegben gondolkodott, és a Ravage pusztulat címet adta a projektnek. Jim Sully a Marvel egyik szerkesztője megígérte, hogy segít neki rajzolót találni hozzá. Tom DeFalco, az akkori főszerkesztő, aki ahogy előtte Shooter azon volt, hogy állandó munkával lássa el a Marvel veterán rajzolóit, így Steve ditko javasolta. Ditko meglepő módon beleegyezett abba, hogy átbeszéljék a projektet, amikor Lee ellátogat a márvel New Yorki irodájába. Szalikrup így számolt be a találkozóról. Dolgoztam korábban Steve-vel, úgyhogy felhívtam. Megegyeztünk egy találkozóban. Vele, velem, Tommal és Tennel. A Marvel akkori elnöke, Terry Stewart irodájában beszéltünk, és nagyon jól éreztük magunkat. Nyilvánvaló volt, hogy Stan és Steve még mindig rendkívül tiszteli egymást, és azt hiszem, ha nem készültem volna hamarosan kilépni a Marvelből, rávehettem volna őket egy új közös projektre. Steve elmagyarázta Stannek, miért nem akarja megrajzolni a revédzset. Nem fülött a fogja egy ilyen negatív jövőképhez. Valami pozitívabbat akart készíteni, olyasmit, mint az eredeti Star Trek TV sorozat. Stan ekkor felvetette, hogy csinálhatnának egy pókemberképregényt, és Steve megint visszautasította, mondván, hogy már nem foglalkoztatja annyira a karakter, mint egykor. Sten nagyon csalódott volt, és szerintem Steve belement volna valamilyen másik közös projektbe, de sajnos végül nem lett a dologból semmi. De Falco emlékei szerint Lee és Ditko mindketten nagyon örültek a viszontlátásnak. Amikor meglátták egymást, felragyogott az arcuk. És Stan átölelte Steve-et, Steve pedig átölelte Stent. Stan kifejtette Steve-nek a koncepcióját. Steve pár percig gondolkodott rajta, és úgy döntött, hogy nem neki való, mert túl hősies, vagy valami ilyesmi. Kezet ráztak egymással, és azt mondták, esetleg valamikor a jövőben megint dolgozhatnánk együtt valamin szóval, mindketten kitárták az ajtót a másik előtt. Miután Steve elment, volt egy szürreális pillanat, amikor Stennel sétáltunk a folyósón, és azt mondta nekem, Tudod, Tommy, mindig is izgatott ez az egész. – Te tudod, miért mondott fel, Steve? – Mire azt válaszoltam. – Sten, szerintem én akkor még középiskolába jártam. Tényleg fogalmam sincs. Mark Evenyének, aki aznap épp a Marvel irodájában járt, rögtön a találkozó után elmesélték, mi történt. Ditko bejött és hajlandó volt fontolóra venni, hogy ismét Stennel dolgozzon. Sten felvázolta neki a sztorit. Didkó pedig úgy érezte, nagyon ocsmányképet fest az emberiségről, és folyton azt hajtogatta, hogy változtassuk meg benne ezt, változtassuk meg benne azt. Stennek meg egy idő után elege lett ebből, és azt mondta, nem-nem, én vagyok az író, így akarom megcsinálni. Ha nem akarod megrajzolni, semmi baj, de ne oktasd ki, mint valami kezdőt. És ennyi volt. Ideiglenesen elhallgattatom az elbeszélői hangom, mert el kell mondanom, hogy tanúja voltam a találkozó második, ebédszünet utáni részének, amikor is Ditko visszatért a Marvel irodájába, és besétált Sully szobájába, ahol Lee az ajtóval szembenült. Amikor Lee meglátta Ditkót, noha korábban az egész délelőttet együtt töltötték, arcán olyan széles mosoly terült el, mintha egy szeretett és rég elveszett barátjával találkozott volna újra. A Ravage sorozat végül 1992 végén debütált, Ravage 2099 címen, Ravage 2099 címen, a Marvel 2099 termékvonalának részeként, amelynek történetei a címbeli évben játszódtak. A termékvonal egyéb regényei Pókember, az X-Men és más karakterek jövőbeli verziójáról szóltak. A Paul Ryan és Dani Balanadi által rajzolt Revage 2099 közel két évig húzta, bár maga Lee csak az első nyolc számát írta. A minden jel szerint szívélyes békülés ellenére Lee és Ditko soha többé nem dolgozott együtt, kapcsolatuk pedig, ahogy az a médiából kiderült, fájdalmas perlekedésbe torkollott. Lee továbbra is ellátta számos kötelességét a Marvel egyik vezéralakjaként, és szabadúszó munkákat is végzett. Köszönhetően a Marvel képregények kiemelkedő eladásainak, a Cameron filmje fokozott érdeklődésnek és a sikeres animációs sorozatoknak úgy tűnt egy időre stabilizálódtak a dolgok. De ez a stabilitás rövid életűnek bizonyult. A Marvel áldozatul esett saját sikerének, Stanley pedig az üzleti élet épp azon mahinációinak sűrűjében találta magát, amelyeket mindig is teljes erővel igyekezett elkerülni.